Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 31. Стенлі Рокер відригнув, поморщився і потер груди долоною, не звертаючи уваги на несхвальний погляд жінки, яка котила повз нього дитячий візочок. Він поблискав себе по кишенях у пошуках пігулок від печії. Може це воно? Серцевий напад, якого він просто очікував? А може інсульт? Напевне, це інсульт. Відчувається запах смаженого хліба, але ж він біля крамнички з сендвічами, тому важко визначити точно. Частково йому навіть подобалася ідея серцевого нападу. Навіть Крістел не зможе на стелі наїхати через те, що той не заробляє грошей, якщо він лежатиме в лікарні, чи не так? Він спробував програти сценку в голові. Дружина стоїть над лікарняним ліжком зі слізьми тривогою в очах і каже, щоб він не переймався і що все буде добре. Потім згадався вечір, коли вони сиділи на дивані в звичному холодному мовчанні і дивилися фільм. А дружина зненацька повернулася до нього і спитала, чи знає він, що страхова компанія в разі його смерті автоматично повністю сплатить іпотеку. Після того вечора Стенлі почав замикати двері до гостьової кімнати. Він уже давно на постійній основі спав там, бо дихання в нього стало неспокійним, а від берушів у крістіл боліли вуха. Стенлі вичавив дві пігулки і закинув до рота. Останніми днями вживав їх так часто, що постійно відчував посмак крейди та перцевої м'яти. Подивився на годинник на зап'ястку. 10.45. Сьогодні на це немає часу. Зачіпка вела до футболіста, який трахав свою перекурку, і цей малий на вихідних забив гол тричі поспіль. Якщо Стенлі дуже пощастить, хлопця можуть навіть запросити до національної команди. Таємниче побачення гравця національного рівня принесло б на добрих 5 тисяч більше, ніж інтрижка футболіста пріміри ліги. А Стенлі жахливо потребував грошей. Крістел хотіла свята. Це означало, що, хоча Стенлі сьогодні й не було на це часу, вибору теж не залишалося. Телефоном дуже чітко висловився на цю тему, тож він очікував. Стенлі глянув на будівлю навпроти. Він пропонував статтю про недобудову Деннард і низко пов'язаних із нею суїцидів. Його не бентежило, що потік складався з двох випадків. За роки, Стенлі і не таких перебільшень навчився. Але лондонські редактори, які досі з ним співпрацювали, або вже мали репортажі на цю тему, або не цікавилися нею. Цього тижня на телебаченні стартувало нове реаліті-шоу із зірками, тому в них не бракувало скандалів, з якими читачеві слід ознайомитися. Стенлі ненавидів ці програми. Вони давали змогу редакторам новин здмухувати порох зі старих, не помічених раніше зіркових історій, замість того, щоб платити за нову брудну білизну. Це знецінювало почесну традицію таблоїдів. Чоловік озирнувся на звуки клаксонів. За рогу неквапно виїжджав зелений ягуар. Рухався хоча й повільно, але якось ривками. Інші машини обганяли його, водії виявляли свої почуття універсальними жестами, які британська жестова мова навряд колись визнає офіційно. Стенлі швидко позадкував, бо машина рвнула вперед, в'їхала на бордюр і круто повернула до нього. Рокер давно підозрював, що хтось із багатих людей, яких він метафорично вдарив ножем у спину, за певний час намагається його вбити, але завжди сподівався, що це буде більш професійна спроба. Машина криво наїхала на тротуар, завібрувала і зупинилася. Водійські дверцята рвучко відчинилися, і з них вибралася молода темношкіра жінка з зеленим волоссям. Вона затупила геть із наріканнями. «Просто жахіття, капець! Що я ото собі думала?» Тут відчинилися задні дверцята, звідти з милоцю в руці вивалися Вінсен Бейнкрофт, точніше Вінсен Стерво Бейнкрофт. Якщо не скорочувати його титулу. Чадова. проривів Бенкрофт. Молодець. Перший урок закінчено. Дівчина ручко розвернулася. Урок. Та ти цілу дорогу на мене кричав швидше, швидше, швидше. Ну. Бенкрофт розвів руками. Ми приїхали куди треба, чи не так? Над паркуванням, звісно, доведеться ще попрацювати, але дівчина тицнула на нього пальцем. Ти ненормальний, друже, ти абсолютно цілковито. їй забракло слів, тому вона сплеснула руками. І зі злістю покрукувала заріх. Тільки не відходь далеко. Скоро назад поїдемо. Лише тоді Бенкрофт зауважив рокера. О, Стенлі. Мала водійка від наручення. Талантесько без перебільшень. Як я бачу, ти не розгубив своїх навичок спілкування з людьми, Вінсенте. Бенкрофт захряснув дверцята й пошкандибав до Стенлі. «Чаш, дякую. У твоїх вустах це багато значить. Дуже вдячний, що ти прийшов. Я б тобі потиснув руку, але будьмо чесні ти вічно лазиш по всяких гнидниках. Тому трохи страшно тебе торкатися. Дякую, відказав Стенлі. Радію, що знайшов час для зустрічі з тобою. А вже ж! Бенкрофт видлубав із кишені пачку цигарок і вструмив одну в зуби. Дамо, що ти її міг обирати. Стенлі люто зиркну на Бенкрофта, а той прикрив цигарку долонею, і припалив. Рокер його ненавидів. Хоча слово ненависть болісно замало, щоб передати всю глибину його почуття. Стенлі любив свою роботу, коли працював на The Herald. Десять років тому Бенкрофт під гучні фанфари став головним редактором і позбувся його інших, кого охрестив стічними нечистотами. Він зробив газету більш... цей напрям можна окреслити як елітний. Бенкрофт не заперечував проти зіркових пліток, але любив припікати п'ятий політикам, суддям і бізнесменам. Він розлютив безліч люду і, серед інших не лише тих, кого раптом викинули з роботи. Вигнанці в день свого звільнення зібралися в бабі, заходилися снувати... Диявольські схеми та плани знищення місій могутності Бейнкрофта. Усіх паралізувала злость, та коли вони переспали з цією думкою, на ранок про все забули і подалися на пошуки нової роботи, щоб утриматися на плаву. Себто всі крім Стенлі. Він, напевно, єдиний досі дотримувався тих самих поглядів. Озираючись назад, Рокер мусив визнати, що став ледь неодержимим. Три тижні стежив за Бейнкрофтом, але з'ясувалося, що це далеко не той сорт дивака. У нього не було жодних занять поза роботою. Він не цікавився іншими жінками, крім своєї дружини. Слід зазначити, вона була йому до пари. Вкладалося враження, що Бенкрофт цілими днями виконував роль Ротвейлера, який кусав усіх за п'ятий на роботі, а потім повертався додому, згортався калачиком на дивані і читав книжки. Стенлі довелося виявляти креативність. На той момент це здавалося фантастичною ідеєю. Дотож, на другий тиждень на посаді головного редактора Зе Herald Бенкрофт добряче зосередився на витратах поліційної верхівки, яка забажала його позбутися майже так само, як і Стенлі. Рокер був дуже обережний. Він знав одного хлопця, а той знав іншого хлопця. І ображений журналіст витратив більше, ніж слід, щоб не лише отримати бажане, а й примусити всіх причетних забути про це. Потім він сховав у гаражі Бенкрофта все, що треба, і залишив анонімну скаргу. Стенлі припаркувався в кінці вулиці і радісно спостерігав, як підрозділ боротьби з наркотиками Проводить обшук у будинку Бенкрофта. А далі збентежено дивився, як копи перепрошували і втікали з підібганими хвостами. Чортові ідіоти. Адже відшукати було не так важко. Стенлі хотів уже зателефонувати і висловити претензію, аж тут пасажирські дверця та його машини відчинилися, і до нього підсів Бенкрофт. «Вітанечко, Стенлі!» «Чого тобі?» Бейнкрофт лише посміхнувся і вручив йому конверт. «Пухкенький такий. Це тобі на згадку». Кадри, на яких ти складаєш у моєму сараї, кіло кокаїну. Хоба! Крім того, в конверті є кілька деталізованих доказів твоєї поганої поведінки з метою отримання матеріалу для статті. Я впевнений, що державна поліція дуже зацікавиться твоїми, назвемо їх, сумнівними методами. Даю тобі час до ранку, щоб поїхати з Лондона, а якщо хоча б у повітрі зачую, що ти повернувся, скручу тебе літерою ЗЮ. Після цього він спокійнісінько вийшов із машини. А, ще кермою бережніше, Стенлі у тебе в бак потрапило кіло кокаїну, і якщо чесно, гадки не маю, як це може вплинути. Напевне, примусить їхати якнайшвидше, а може ти де зупинишся, і він доведе тебе до нудоти своїми сценаріями. Це сталося 10 років тому, і від тієї дулиносної ночі Стенлі Бейнкрофта не бачив. До тепер. Він чув про його занепад і тішився всім серцем. Могутній Вінсен Бейнкрофт низько впав. Гарнесенько вийшло. Але рокар і гадки не мав, що Бейнкрофт тепер у Манчестері. Принаймні до сьогоднішнього ранку. То чого ти хочеш? допитувався Стенлі. Хочу. перепитав Бенкрофт. А я маю чогось хотіти. Мені не можна просто тішитися зустрічю з давнім другом. А тоді на його обличчі з'явилася та хитра усмішечка. Він скидався на безхатька, недоглянутого й занедбаного, але усмішка залишилася та сама. У Стенлі почало пекти в грудях. Ми можемо просто. О, он як. перебив Бенкрофт. Колись із тобою було веселіше, Стенлі. Він кивнув на будівлю Деннер. Розповіси мені про неї. А що з нею? Бенкрот видихнув велику хмару диму. Ташка на хвості принесла новину, що ти писав про це. То що в ній такого? Окрім суїцидів? Ну, звісно, два того самогубства це факт. Але ти ніколи не писав про голі факти, Стенлі. То в чому річ? А тебе це обходить? Бенкрот сперся на капот машини. Ой, Стенлі, як на людину з таким досвідом ти забув, як це працює? У мене на тебе є брудні докази, тому запитання тут ставлю я. Гаразд, як хочеш. Я орієнтувався на людську цікавість. Серйозно, незвична для тебе сфера діяльності, Стенлі. Рукер знизав плечима. Містечко маленьке, для просування тут довелося старанніше працювати. Перший тижні зо два тому був пожежником, а його дитина в лікарні, типу остання стадія. Я хотів зробити центральною фігурою вдову. Чоловік окоротив собі віку, вона не в змозі впоратися, дитина тут помре, сльозова історія. Бенкроф скорчив гримасу. «Господи, ти неймовірний, Стенлі!» «Дякую. У твоїх устах це набуває нових значень». «І це все?» Стенлі витягнув руки. «Слухай, я тобі ще телефоном сказав. У мене є небагато. Наша зустріч – марнування часу для обох». «Кажи, що хочеш, Стенлі, але я хотів ще раз тебе побачити. Нагадати собі, що буває гірше. Я б на твоєму місці вже припинив гонитву за славою і могутністю Бейнкрофти. Довго з цим не протягнеш». «Ой, Стенлі, Стенлі, Стенлі». Жуки, гноєвики і ті досі позирають на тебе звисока. А зараз, перш ніж ти повернешся до хріні, якою планував займатися решту дня, мені потрібна твоя невеличка послуга. Мореті стояв біля пабу і дивився, як Бейнкроф теревениті з Товстуном. Надто далеко, щоб вгадати тон розмови, але раптом з замахав руками, наче вони сварилися. Потім обоє вказали на будівлю Денарт. Тепер уже кричали по-справжньому. Товстун, карбуючи крок, перейшов вулицю. Йому почали сигналити, а Бенкрофт помахав рукою та зайшов до крамнички з сендвічами. Моретті притулився до стіни спостерігав, як Товстун наближається до охорони на воротах будівельного майданчика та свариться ще й з ними. Моретті цей майданчик уже встиг обійти. Там з'явилося безліч допоміжних охоронних засобів, але воно й не дивно. Обставини змушували цього тижня імпровізувати значно більше, ніж хотілося б. Спочатку причини користування будівлею для створення бурлаки були цілком очевидні. Це не найвища споруда Манчестера, зате й недобудована, порівняно з іншими достатньо ізольована, а це означає певну приватність. Так, висота теж важлива. Щоб мікстура спрацювала, рівень адреналіну суб'єкту мусить значно підскочити, а тривале падіння – найкращий спосіб для цього. У давні часи суб'єкти для досягнення ефекту кидалися зі скель, але, на жаль, у Манчестері скелі дефіцит. Коли спроба першого суб'єкта провалилася, це принаймні списали на звичайний суїцид. Запитання не виникали. Тому з Мерчентом він зробив так само, але цього разу, на щастя, все спрацювало як треба. Коли Меретті натрапив на малого, який нишпорив навколо неминучої супутньої жертви безхатченка, довелося швиденько щось вигадувати. Будівля Деннард перша спала йому на думку. Він очікував повторення ситуації з невдалою спробою створення монстра. Труп, зрештою, ведуть крейдою і спишуть усе на ще один трагічний суїцид мовляв, такий молодий вкоротив собі віку, бла бла бла. Звісно, двоє самогубств у одному місті з таким незначним інтервалом мали привернути увагу, але ніхто б не запідозрив лихого умислу, особливо враховуючи, що обидва небіжчики засвітилися на камерах спостереження, коли заходили в будівлю без супроводу. Принаймні це мало зіграти на руку, але той Бенкрофт, здавалося, вирішив створити проблеми. Меретті просто наглядав за ним, щоб він не здійняв зайвого гвалту, бо це ще дужче все б ускладнило. Товстун далі сварився з охороною, і в сутичку вступили ще двоє. До Маретті лише тепер дійшло, що Бейнкрофт якось надто довго сидить у крамниці, аж тут. Вітаю. Маретті озирнувся і побачив перед собою того самого чоловіка, який із щирою усмішкою подавав йому руку. Вінсен Бейнкрофт. Але, за огляду на те, що ви супроводжували нас від самого офісу, гадаю, моє ім'я вам і так відоме. Перепрошую, сказав Маретті. не розумію, про що ви. Бейнкрофт посміхнувся ще ширше. Та, звісно ж розумієте. Ви були на аудіті а за нами жахливо складно їхати, бо моя протеже ще не зрозуміла основних принципів водіння. Моретті стиснув плечима. Вибачте, ви мене з кимось сплутали. Я просто турист, приїхав на кілька днів. Так, адже Манчестер у березні такий привабливий для нашого американського брата. Напевно, ви в захваті від тутешніх злив. То хто ви такий, чому вас цікавить смерть Саймона Браша? Усміхнені губи Моретті ледь сіпнулися. Я Перехожі звертали на них увагу. Мретті спробував жестокулювати так, наче вони двоє друзів, які зустрілися і вирішили побалакати, а не двоє незнайомців, які тиснуть один на одного. все добре», – сказав він. «Сталося велике непорозуміння. Дозвольте, я покажу вам одну річ, яка миттю все прояснить. Він дістав із внутрішньої кишені куртки золоту монетку на срібному ланцюжку і відточеним рухом зап'ястка закрутив її. Насправді це навіть кумедно. Якщо подивитися сюди, усе стане ясно». Бенкрофт довго і пильно вдивлявся в монетку, а тоді втупився у вічі Моретті таким самоясним поглядом і мовив. «Ви серйозно збираєтеся тут на мінімагію випробувати? Я не схильний до насильства, але вже відчуваю сильне бажання зробити виняток. Шокований Моретті позадкував. Монетка загойдалася хаотично. «Це неможливо. Як ви? Хто ви? Хто ви такий?» До цього ми ще дійдемо», – пообіцяв Бенкрофт. «Але я волів би знати, хто ви такий. І що за чорт вас?» І з усім цим пов'язує. Мреті поклав монетку назад до кишені і нервово роззирнувся. «Як ви?» – не договорив і швидко пішов геть. Агов, стривайте встривайте-но!» Мреті хутко дістався рогу і повернув ліворуч. Агов. Коли Бейнкроф дошкандибав до того рогу, виявилося, що чоловічок зник без сліду. Не було жодних дверей, взагалі нічого, крім глухої бетонної стіни. Або то був олімпійський чемпіон збігу, або він розчинився у повітрі. Розділ 32. Окс сидів і дивився на екран, а Грейс стояла в нього за спиною. Обоє вже мовчали. Якоюсь моті Грейс кашлянула. «А ти впевнений, що це...» «Не знаю», – відповів Окс. «Я не знаю, на що дивлюся. Тобто це... Я бачу, що це...» «Це може бути фейк?» «Цілком. От лишень... Що?» – стріпнулася Грейс. «От лишень я не знаю, як можна було... Нащо було... Ну то й це нелогічно». «А то ж... Це не схоже на фейк, правда?» Грейс лише мовчки перехрестилася. Обоє сіпнулися на звук швидких кроків на рецепції. Задвихтіли старі дошки. Замитив війшли Ганна і Реджі з розпушливими обличчями. Боже мій заговорила Ганна ви не повірите. Підтверджую докинув Реджі. І сам не до кінця вірю. Тобто я то вірю, але я не вірю, що вірю. Вони не скидалися на дорослих. Ясно, сказав Окс. Ну, ми тут теж знайшли щось доволі неймовірне. Ганна глянула на Реджі. Я розкажу, чи ти хочеш. Розповідай ти, це ж ти знайшла, але без твоєї допомоги не знайшла б. Та годі, з тебе вийшов би чудовий шерлок, і ти сама це знаєш, Реджів казав на Ганну і розвернувся до решти присутніх. Це дівча – родима детективка. Окей, кивнув Окс, але послухайте я. Ганна сплеснула руками. Гаразд, я знаю, це прозвучить як божевілля, але слухайте. Усі повернулися на звук гучного гупання дверей і хордилигою протупотіла стела. Вона вказала собі за спину. «Цей чувак! Повірити не можу! За ним божевільня плача! Як когось дітька знову сіла в машину разом із ним! Він просто сидів ззаду з пляшкою віскі в руці і все валав! Давай швидше! Не врізуйся!» «І це все знову і знову! Він!» Двері розчахнулося настяж, і вірвався Бейнкрофт теж агресивно, наскільки це можливо, для людини з милицею. «О, як чудово, що ви всі тут! Сталося дещо дуже особливе!» Б'юся об заклад, що з нами сталося щось значно особливіше заявила Ганна. «Так, докинув Реджі, це неймовірно і неможливо. Що ж ти би такого?» «Е, народ!» – озвався Окс. «Забудьте», – відрубала Стела. «Я хочу поговорити про цього неадеквата і про психологічні тортури, які він мені влаштував». Бенкроф закопили в губу. «Тортури? Нонсенс. Я загартовував твій характер». «Загартовував мій характер?» «Тож ми були на місці першого вбивства. До слова, Ганна – родима детективка», – перебив Реджі. «Я бачився зі своїм джерелом», – оголосив Бенкрофт. «Але що важливіше, це нами стежили». «А вже ж, І він вирішив скористатися тим, щоб загартувати мій характер. На що?» «Цить!» Усі як один витріщилися на Грейс. Вона глибоко вдихнула. «Отже, я розумію, що в кожного з вас є про що розповісти. Але, Господь мені свідок, вам усім варто помовчати і послухати Окса». Дехто у відповідь кивнув. Грейс повернулася до Окса. Кажи. Ага. Окс трохи скидався на контуженого. «Коротше, я пішов до Саймона додому і, ну, типу, тимчасово позичив його жорсткий диск зі збереженими даними». «Оксе!» – простогнала Ганна. «Я тільки… Я його поверну. Просто це… Я знав, що ця штука в нього є, а камери ніде не знайшов». «Оксе!» – осудливо похитав головою Реджі. «Це був імпульсивний вчинок. Розумієте, я пам'ятав, що знімки з його фотоапарата зберігаються у хмару. Це я допоміг йому так налаштувати». Мене мало цікавить твоя жалюгідна крадіжка, перебив Бенкрофт, але припускаю, що ти до чогось ведеш. Ну так, пробурмотів Окс. Тож усе зберігалося на цей жорсткий диск, як і мало зберігатися. Фотик був налаштований так, щоб під'єднуватися до Wi-Fi, який часто буває в різних точках міста. Хоч би в кого він зараз був у сенсі фотик, гадаю, ця людина не здогадується. Непевно, вона проходила повз точку роздачі Wi-Fi, бо все завантажилося у Хмару. У нас є всі зроблені Саймоном фотографії. І, – гаркнув Бейнкрофт. І, – продовжив Окс, – тут є, а... ну, на цих фотографіях, – він глянув на Грейс. Просто покажи, – запропонувала вона. Окей. Окс повернув монітор до присутніх. Натиснув на клавішу, і на екрані з'явилося наче будівлі Денарт. Усі терплячі дивилися, як він натиснув іншу клавішу і швидко промотав ще кілька схожих знімків. Далі йшли тьмяно освітлені сходи. А ми можемо. почав був Бейнкрофт. помочь Вінсенте, відрубала Грейс. Окс далі гортав світлини. Ще на кількох знову були сходи, потім кілька зображень нічного Манчестера з великої висоти. Дах. Ну, це все дуже гарно, але. цього разу затикати пельку Бейнкрофту не довелося. Зображення на екрані знову змінилося, цього разу на змазане фото чогось схожого на шерсть. Потім кут змістився. Наступну світлину зробили знизу, наче людина лягла, щоб сфотографувати. Над фотоапаратом вивищувався жахливий монстр із масивними іклами, видовженою мордою і дикими червоними зіницями в налитих крові очах. Світлин знову було кілька. Ганна гарячкова вдихнула після чергової несподіваної зміни кута. Тепер фотоапарат був трохи вище за звіра, який витягнув лапу, неначе тримав фотографа над землею, можливо, за горло. На останньому зображенні був розмитий Манчестерський виднокрай. Вогні міста перетворилися на уричасті маски на екрані. Потім лише пітьма. Ми що й не побачили останні секунди життя Саймона? прошепотів Реджі. Окс кивнув. Думаю, думаю, так. А що, що це було? спитала Стелла. Хоч би що це було? заговорила Ганна. Воно підходить під опис істоти, яка скоїла вбивство в Кеслфі. Старой. перепитав Бенкрофт. Ганна лише кивнула. Повірити не можу, що це кажу, заговорив Реджі. Але це створіння не нагадало вам, ну, хочу сказати. Якщо ви дивилися якісь телепрограми на цю тему, то воно дуже схоже на вовкулаку. А це не могла бути звичайна людина в костюмі? запитала Кресть. Адже ж, бачить Бог, у нашому світі стільки диваків. Якщо цей костюм, озвалася Стелла, то дуже дорогий. Типу, я не побачила в ньому нічого штучного. Плюс, докинула Ганна, нам розповіли, що це створіння, що воно може стрибати на неймовірній відстані. Ось і пояснення, як воно. Непомітно опинилося на даху 42-поверхової будівлі. Але Бенкро ступив крок уперед. «А покажи ще раз у те фото». Окс кивнув, натиснув дві клавіші, і на екрані знову з'явилося зображення монстра, який тримав Саймона. Від самої цієї світлини в Ганни спиною пішли дрижаки. Якась частина її досі намагалася в це не вірити, але глибоко в душі вона відчувала, що істота справжня. Ці очі... І подумалося, як лячно було Саймону зіткнутися лицем до лиця з таким жахіттям. Чистий тобі монстр. Але він, попри все, зберігав холодний розум і далі фотографував. Ганна потупилася і потерла пальцем кутик ока. Так і думав, заявив Бейнкрофт. Я його впізнаю. Реджі навіть не спробував приховати приголомшення. Ти впізнаєш оце? Як ти взагалі можеш упізнати Я бачив його годину тому. Слухай, не тренди, обірвала Стела. Я за тобою стежила. «Ти бачився з двома старими. Не було з тобою ніякого вовкулаки і близько». Бенкрофт повільно обвів їх усіх поглядом. «Серйозно, я розчарований. Ціле збіговисько так званих журналістів». «Він – Сенте», – заговорила Грейс. «Хоч зараз не поводься, як ти». Бенкрофт підійшов до монітура і вказав на звіра. «Його я не бачив. Гадаю, таке страховидло на вулиці серед білого дня привернуло б якусь увагу навіть у Манчестері. Але ні, я про нього». Гана зрозуміла. Монстр на передньому плані так відволікав увагу, що легко було не побачити цього. Фотоапарат зловив переважно звіра – коричневе хутро, масивні собачі ікла, з яких звисали нитки слини і очі. Такі очі відволікли б від чого завгодно. Лише якщо навмисне не дивитися на звіра, можна було б побачити те, про що говорив Бейнкрофт. За правим плачем чудовиська манячів силует, або принаймні частина постаті в чорному, тож взагалі важко було роздивитися. Здавалося, що голова зависла в повітрі, а тіла немає зовсім. Видно було лише половину обличчя. Воно належало лисому чоловікові, і він широко посміхався. Кожен з нас – критик. Дослідники племені Вантакі, одного з небагатьох у світі, які досі не контактували з цивілізацією, зробили приголомшливе відкриття. За минулі два роки Вантакі розробили власний різновид соціальної мережі. 38-річна докторка Сирена Деніелс із Бостонського університету стверджує, деякі члени племені почали малювати зображення на великому камені на краю поселення. Щовечора інші члени племені приходять, розглядають рисунки і реагують, або аплодують, або закидають фекаліями. На жаль, це не призвело до зростання поваги до мистецтва і мистецтв у їхній культурі, але ми помітили, як люди, які здатні виробити найбільше фекалій, почали отримувати домінантну роль у суспільстві.